Laborantzaz mintzatuko gira goizuntan, e, komertzioaz ere munduan zehar zeta eh, akordio hori e, onartua izan baita Europar Parlamentoan joan den hastean, hori da Kanada eta Europaren Arteko Merkataritza akordioa eta gurekin Frantiako Konfederazio Peizanea Sindikatuko idazkari nagusi den Mikel Iribarren, egurantz eh, Ba lehenik aktualitati beruari ere hierdo kitzeko, diakinda frantiako FNSOako burua, Zavier Belen uh, sendu dela, sioten batzuek ere, berazela nonbait egiazko laborantza ministroa, bonzuk zer diosu uh, lehenik Zavier uh, Belen ezagutzen uh, sinonen txurase, da? Ezagutzen, uh, anitz litake, kurutzatzen, ba, eta biztan da, haste buru ere kurutzatuko genuen, zenta Zalon del Agrikultura hori, erakus uh, lehi hori, erakus feria hori haste buru untan hasten da, ba, gizon hori uh, kurutzatzen genuen, ba, bon, hain txor uh, errespetuz gizonari, uh, uh, ba, agurrak, bainan uh, gaineratekoan uh, ez genuen elgarrekin biztan da uh, gauza askorik partekatzen, Bera, izi garrir puxanta zen, eh? Frantzia Mairan FNZ-eako lehendakaria zen, empresalari ahondi bat zen, eta Europa mailan ere, Europako uh, Laborari Sindikat ahondienaren lehendakari hori zen. Oha, beraz, ez da etzen noru nahi, baina biziki uguntzen, uh, biztanda gure laborantza hemengo laborantza mundutik. Mm -hmm. da bukatuko dugu elgerizketa Parishiko Laborantza Saloina aipatuz, baina gomitatu zaitugu Mikel Iribarren zeta akordioaren aipatuz. Patzeko, azaludu dugu, zertzen akordio hori. Nunbait, laborantza iniz unkia liteike, edo litzateke afera horrekin, ze mailetan? O, laborantza biztan da, gaur egun kenkatzarrianda, azkuntza bereziki, baina laborantza bere horrekin kenkatzarrianda, eta e, mundu mailako merkatuen menpeda azkeneko amarka da hauetan, Eta biztan da, txatu unek, e, sekulan baino gehiago, mugak idegi eta beraz, e, gure gure askuntzaren e, orekak bereziki e, gaizkiratu korituzke biztan da. Konfederazion peizan entzat, e, askira jadanik e, den merkatu hori Europan baitan? Konfederazion peizanek ez du pentsatzen uh, merkatuak behar duela mundu mailakoa. Eh? Gaur egun uh, gero gehiago ekoiztza azten da uh, laborariak, er, uh, prezioa paletan hantxean uh, xaltzeko, eta horrek egiten du biztan da munduko hainbertze herri alden uh, miseria, eta berek uh, ekoizteko hordeguk iortzen dazkotegu hemen dik uh, merke heltzen zaskien uh, Izpenak, e, eta gure aldetik biztan da prezioak e, horrek apaltzen ditu eta dena desorek du, Hem, hemen berean egin beharko ritaken eta saldu beharko ritaken horren arteko ekilibri hori hausten da e, mundu mailako merkatuari nahasiz Al, Altazetaren aldekoen ahazoinak dira autu gehiago kontsumitza hilaren zat, presioak apalagoak salmentak kanporat buruz, atzegirat buruz Emen da direla eta ondorioz Emplegu gehiago ere eurupan Baba, hau dena, hain txor, ilusioa bat da, enpleguarena eta ekonomiaren hastearena da, gehienik aipatzen den argumentazioa mundu mailako merkatu horik eta tratu horik zabaltzeko. Uh, hurbiletik begiratzen balin bada, Europako Parlamentuko txostenei ere ikusten da, unek denak ez duela egiazko e-realitaterik, salbu gaur egun bizi bizigirela mundu mailako komerzioaren kultu, Kultura nagusi hortan, eh, empresalari handiek eramaiten dutena, eta ilusi bidetik eh, sinetxasra zinai daukutela, enpleguak eh, idekiko direla, ekonomia hasiko dela, baina, no? untan den tan, ez, ez da sinetxi behar. Ideologia utxada hau dena. Berrietan entzuten ginuen izaskun Bilbao. Eta Eajotako uh, eurodiputatua, berak zion, uh, be aderantziz, uh, be adibidez Idia Zabal uh, gaxenaren uh, marka famatu hori, Egoaldian, hori adibidez hartu du, egan ez, Idia Zabal, nun nahi munduan asaltzen alko dela, eta tokiko markeen dako, eskoregiko markeen dako gauza hona litzatekela. Ez dut uste, iriazabalgo gasnak, hemen bertako oso batek baino gehiago, munduaren beste puntako merkatua behar duen begistatu. E hemen bereko eta pentsatzen dut hemen bereko kontsumitzaileak, e eman deza gaur egun e Europakoak e nunbait balitu ekoizpen, kalitatezko ekoizpen batekin, bere ere laborariak e bizi harazteko eta hauen bizi iraupena segurtatzeko, ba balitake behar baino askoz gehiago. Nola labur bildu behar badan arbitratze sistema ipatu, zentxatuko niz simplifikazia, haipatzen da arbitratze sistema kambiatuko dela, hori da adibidez, eh... Gauzatzen balima da, uh, akordioa, bon, onartua baita, baina ez da hori no boskatua egialdeka. Arbitratze sistema da, investitza, investitzaile pribatuek autetxeak edo gobernuak uh, ataka litzaketela. Horien etekinak, uh, eh, investitzailean etekinak, unkiak balide, uh, araudi lege batzuen ganik, Ola bilakatzen da akordio batekin, uh, lagur biltzen alda, multinazionalak batetik eta nonbait demokraziak edo gobernuak bestetik? Ba, ba, nahinuke lehenik erran egin uh, Europata-Kanadaren arteko uh, tratua, hu, ez dela munduan lehena, badia preseski, badia eunka, Milaka horako tratuak, beraz badakigu tratu horietan, badela uh, delako hauzitegi uh, berezi hori hauzitegi uh, pribatu hori enbistizamenduak uh, zaintzen dituena multinazionalen alde uh, hori ez da ametsa hori uh, akordio guzietan bada eta akordioak badia eunka uh, biztan da demokraziaren indarra uh, galtzen dela argunt, baina nora ezean dabila aspaldiko denboretan, prezeski, komerzioak baitu gaina hartu, neozioak baitu gaina, eta neozio horretan mundu mailako eta enpresa hondiak dira, buru eta azpiko esku. Ba, ez da Pasabide bat izaiten alda, zeta taftaren pasazteko taftaren pasazteko ere? Bada, Kanadan, Ipar-Amerikako hainbeste lantegia handi enpresa hondi, dudaik ez da, zeta izen petzea, taftari atea zabaltzea dela. Eta hori ez gerta dingerta, izanen da indar importantea egiteko. Zeta, merkataritza akordioa onartia izan da Europako Parlamentuaren jonen hastian, Kanada eta europaren arteko merkatu libria bultzatzen du akordio horrek eta orain Europako erri gobernuak onartzen badute hainitz ondorio balirateke, bereziki laborantzan Mikel Iribarren, Konfederazion Paisan Sindikatuko Idazkari nagusia Arztelen gomitagoiz gomitago izberdin Zetaren aldekoen uh hazoinak goitaraziko ditut autu gehiago kontsumitzaileren kontsumitzailentzat zetarekin prezioak palagua koriendako salmentak uh, emendatuko direla bereziki munduan zehar atzerrirat buruz eta horrek enplegu gehiago ondorio estatuko uh, lukeela eta be kontrakuen mitzazteko, ere ordugu Mikel Iribarren Konfederazioa Peizana Chinikatuko uh, Ilaskari Nagusia eta Kanadaren siggurtasunezko neugiak ekoizpen baten komerzializatzeko apalagoak direla diote kontrako zonbeitzuek. galdera ori egin dio Josi Luisa Aizzburu Gre lankkiideak e, izaskun Bilba hori ea jotako eurodiputatuari ea jota alde agertu da zetaren alde Europa maina, mailan ere bai ea izaskun Bilbauren jaduk itzia zu den hainbat hain gauze dagoz esaten direna. Batetik, estandarrak ez dira bajatuko. Eta, bueno, horren egun gutzi, nire eskoartzen eukidot e, txosten bat. Eta txosten horretan agertzen dana da, bueno, Kanadak berak daukala Europako herri askok baino estandar handiagoak. Eta beste batetik, Europak ez dau onartuko, e, Kanadatik etortzea estandar horrek ez daukaten e, produktuak. Eta beste batetik egindezak egu refleksio bat. Denda txinatarraetan guztiok erosten dugu. Eta produktu txinatarrak estandarrora betetzen dutu? Inok egiten da hori dela eta polimika? Mm -hmm. Nok eukiko dago estandarra altuagoak? Kanadak edo txinak? Argidau, ez? Orduan, zarritan galdetzen dugun beha, ze interes dago honen atzean? Eta egia da, adibidez, eh, honek eh, egingo duena da munduari begira zabaldu estandar batzuk Zasken baten gure interesa zer da, Europar batasun, batasun modura gure antzeko herriekin estandar alto batzuk onartzea. Eta Kanadarekin eman dugu beste pauso bat. Beste herri batzuekin ere emango dugu beste pauso batzuk. Etorkizunera begira munduan nahi dugulako gure estandarrak izan, e, izan e, dezatela ba, referentzia. Eta ez beste batzuk. Horrelakoak ez badugu segiten, beste batzuk izango dira referentzia eta hori guk ez dugu onartzen. Iduriz uh, referentziak uh, goragoak izanen direla kalitatearen aldetik. Ba, uste dut, uh, eta emazte hau liberal adenez uh, bere bidean da eta bere, bere pentsamoldean uh, hauek eta liberalentzat entzat biztan da mundu mailako merkatua ezin bertzekoa da. Eta gero uh, defendatzen da hori nahi duzun argumentuekin. Kanadan baditazke estanddar batzu norma batzuk bizt da Europan bezain zogotzak edo zogotzgoak eta bertze hain bertze arrungoak hori xeeki ez du balio on ikuste de bate hortan sobera luzatzea guk mundu mailako eta merkatu eta neuzio horren kontra gaude eta uste dut erritaraskok behar duela burutik kendu hortan ez dela aterabiderik, erakutsia baitugu ez dela aterabiderik ba, hor nahi bada janari ahunta egun guzikoa merkatu, hor ba, duan bada, baina esekatzen e, e, e balin bada, bilatzen balin bada erritaren ongizatea Oro-Korean pentsatzen dut beste antolakuntza bat behar dugula. Uh -huh. Europa mailan, huaiko egunean, eh? bada zaintze do kasue maite araudi bat eta erdaraz, eh? prinsip de prekozion, eh? ekoizpen bat komerzializatu haintzin eta BBI aragi frango ere esartuko da gauzatzen bada beti eh? akordioa iruta 8i tona guztiana aipatzen da eh? behi aragiari doak ionnez. Bez hori ere laneian ditaiela, alde batetitik uh, aldekoek diote kalitate gehiago izanen dela ejeferentzia goragoak eta bestetik aipatzen daunbait be, kasu emaite uh, araudi hori detuko dela nola zerx sin Kasue maite araudi hori eh, haipatu behar bada, uste dut, eh, importanta dela, eh, prezeski, Europaren eh, estandagean horrek badu eh, lehentasun handia eta da ikustia ze eh, itxura duen, eh, OGM horik... Eh, Gitez aldatu organismo horikeski hori esker atxikiak izan ziren eta hori esker gaur egun ez dira legestatuak Frantzian eta biziki mugatuak dira Europan. Berttze hain bertzen mailetan ere badira odi, hori es ardura hori esker, atxikiak direntzeak berazan. Baba ba, Hori uh, Europaren uh, haintzina da eta eta hori behar da begiratu. Gero BII-aragiaren uh, merkatuak, uh, BII-esnearen merkatuak, uh, urdearen merkatuak... Uh, hauk ahas uh, desorekatuak izanen dira nahitez hemen datzen bada uh, mugasariak eken badira orain arte direnak uh, apaltzen badira eta akordio hauek uh, lehemiziko ondoriua eta inportanta labora buruz uh, preski horretan dute mugasariak uh, apalduko direla anitzez, eh, gaur egun uh, berze berze produktuetan uh, Eta industriaren produktuetan, ja, ez da kasik mugasaririk, eguneko bikoak edo dira batabestekoak, aldizelaborantzan eguneko amai, amabi amairukoak ziren batabestekoak, beraz on, ontan biztan da, eragin handia izanen du uh, akordio unek. Han Kanadan konpazione, Ameriketan bezala, hemen baino askoz merkeago egiten albaita haragia bereziki, uh, hango ere handietan eta eta horrek uh, hain gaizki doan laborantza azkuntza ahila arentzat hemen ondolio txarrake kerriko ditu. Konfederazion peizanek edo helbek defendiatzen dituzte el zirkuito laburrak horra bon, gerida liberalizazio sisteeman uh, girela azkarra ez ote siste esen ditzen indargabetuak edo txipiak horien uh, kontra? Uh, eskidea bait esparad tipi jaksenditzen uh, guko badugu uh, alainan uh... Laborari militante askok eta egitar militante askok bezala jendahtearen sensibilizatzeko BTB gori eta eta biztan da hain ugun jendetaik hain hainugun diren gai hauetan nekea da jendeari ohatararaztea ze ondorio izanen duen bere halako bizitzaitza hamainan bereziki munduaren gerorako bizitzan bere egialdeko eta Zorkizunean eta eta hortan tipi edo handi badugu biztanda BTVak importantea eta hortan entziatzen gira alden guzian. Betipi eta handi izan entziste Parisean, laborantza saloinan, este buruntan abiatuko da, ipatudugu hastapenean, Xavier Bölenen eriotzearekin batean. Ez zer zuentzat, Konfederazioan Pizan Elkartaren da sinikatuaren izanen, edo Elberen izanen, zer itzordu mota da Pariseko laborantza saloinan. Ba, Egan ez daun, saloin hori ez bat ere gure saloina, eh? e, hemen eskualegian, gure saloina deitzen albaginu erakustoki bat, hain txok, luga marena, aipatuko genuke, Pariserat egiten dira eta eskualdegu zietaik, animaleik ederenak, tresnaik handienak, eta historio, gehobiztan da, hoien ahtian, erritar eta laborari asko ere ibiltzen dela, estakurua baita Parizera, Joaiteko, Berzegauzak ikusteko, eta historio. Beraz, ba, konfederazionen peizanek badu hor bere, bere lekua, beste sindikatekin eta beste organismo askorekin, Politikoa erakusteko eta adierazteko zer gizarte nahi dugun, zer laborantza nahi dugun. da orten beste orte baino maino gehiago haute eskunde da, beraz ikurutzatuko ditugu, ikusiko ditugu, mintzatuko ditugu auta gaiak, edo zoin mailakoak, lendakaritzakoak eta diputatu gaiak denako ibiltzen baitira haragunaka eta biztanda sindikaten eta likuetan guneetan ere ibiltzen dira eta guk badugu oktan biztanda jendearekin ere eta bizitariekin badugula ere ha hagemana estakulu hortan. oktan baina negia egan mugatuak gira animale erakustokitik aparte, denak elgarrekin Seda gune berezi batean, beraz ez da hainbeste herritag ibiltzen gure zer hortan. Eta hauteskundeak aipatzen bait dituzuz soin liteke uh, oberena edo out, edo presidente oberena uh, laburancharido aquienez zuri ikuspegitik bistan da. Hautagaio <laughs> oberena hau uh, Ezta ez da baitezpa da, ez da, ez da bait gure lanagunen adieraztia eta bisttanda bakotsak bere ikuspegitik balakizoin ikus lezaken guk pentsatzen dugu laborantzaren etorkizun bideak baditugula propossatzzeko eta batzuuta berzer gehienak bide ditugu aurkeztuko eta saietuko intxeatuko dira konbentzitzen hauk direla ho beenak giroorako laborantza herikoia iraunko gai izan dain herriuntan. Uh -huh. e, bururatzeko agunta Euskal Elkargoa sortu dela uh, astapenean kezka bazen du duela urte bat pasa, eh? laborantza etzela ipatzen, gerostik sartu da, eta eskolegiko laborantza ganbarak ere proposamen bat egin egindio Euskal Elkargoari eh? ber, beriz, instituzio berezibaten izaiteko bez, uh, zure aldetik nola ikusten duzu uh, egitura behi hori? enttzeut beharko litzatekela denbora gehiago unena aipatzeko Ipar eskualegianuntan gertatu dena Frantzia mailan Ajas berezia da denetan badira elkargoak legez joan den, ilabetean sortutakoak milarehun elkargo badira UPCI edo deitzen diren hoitaik Ipar eskoalegia kasik bakarra da elkarlan handia in duena hautetekin eta herri rekin beste askok eta eta biztan da esker, Elkar lan esker laborantzak badu iantza bat leku bat eta leku bat ere gai egiteko elkarguntan. Ez da hori bate gertatzen gainineateko eremu gehienetan delako mila begehun, EPCI edo elkargo, bortxazko elkargo itan, leku askotan, zenta espaita izpaita iztan elkar lanik hainbertze lekutan, eta laborantzak berez espaitu lekurik, beraz espada izpaitu, Laborantzan ari diren eta autetxi eta gizartek ideoien ahteko lanik ez du laborantzak. Laborantza haulduko da gaur egun bideuntan Frantzia mailako liko askotan. Beraz huri nahi nuen bakarrik adierazi. Estakuruntan, eh, hemen uste dut alainan, eta denek uh, miresten esten gituzte uh, preseski uh, hor eginden lanaren galtik, edo, edo lanari esker, baina uh, bertzelekutan uh, delako desantralizazpenunek uh, kalte handiak ekarriko ditu, uh, jendartea rentzatain txor eta alaborantzat ere, zenta borxatua izan da, behartua izan da, edo izan dira erialdeak antolakuntza ontat eta ez ziren bate apailatuak. Mikel hiri baren eskerzuko zaitugu, hainbat eh, gai aipatu ditugu ere zetaz gain. Es, Mir esker gure galerak jagde txirik? Mir